Pista 24. Istoria culturii și civilizației patru roman, de Ovidiu Drimba, Editura Seculum, Editura Vestala, Pagina 246. Ghilimele Creștinismul n-a căutat să schimbe din temelii structura statului, ci doar să dirigeze conștiința oamenilor spre un ideal de egalitate și fraternitate. Închid ghilimele, în paranteză a mare punct. Hadji Marava se scrie H A I N O L A O U. paranteza. În legile lor, împărații de la Justinian până la Alexios I repetă mereu că sclavia este o instituție degradantă și contrafirii, dar este o instituție necesară. Legile lui Justinian prevedeau o serie de cazuri când un sclav putea fi eliberat. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Prin testament sau cu consimțământul moștenitorului, dacă stăpânul îl unește prin căsătorie cu o persoană de condiție liberă, dacă stăpânul sau soția lui l-a botezat, dacă intră în mănăstire sau se înrolează în armată, în paranteză, cu consimțământul stăpânului închid paranteza, dacă este promovat într-o funcție de stat, sau dacă denunță pe asasinul stăpânului său, sau dacă bătrân și bolnav este abandonat de stăpânul său, etc., în paranteză, conform amare punct Hagi Nicolau Marava, închid paranteza, încheiat notă 1. În secolul 12, asistăm chiar la o reacție oficială împotriva sclaviei. Alexios I și Manuel I Comnen iau măsuri hotărâte pentru reducerea sclaviei, ultimul chiar îi eliberează pe toți sclavii din Constantinopol. Este adevărat că această măsură era dictată și de momentul critic, atât din punct de vedere economic, cât și al necesităților militare, când statul avea mare nevoie de contribuabili și de soldați. Caracterizând societatea bizantină, așa cum apare din relatările străinilor, din literatura sa și din întreaga documentație istorică a timpului, marele bizantinolog, K Dil se scrie D.E.H.L., observă. Ghilimele, oricărei, categorii, iar aparține, bizantinul apare în general ca un om nervos, impresionabil, pios, superstițios și pasionat. Are gustul plăcerii al spectacolelor magnifice pe care le găsește la jocurile din circ, în pompa ceremoniilor curții sau în strălucirea sărbătorilor bisericești. Închid ghilimele, Întrucât este asemenea unora dintre orientali, ghilimele, bizantinul are un fond sufletesc nu lipsit de cruzime, iubește luxul și plăcerile, dar este totodată nemilos și lipsit de scrupule. Biserica i-a inculcat și cultivat devoțiunea, credulitatea naivă și exaltarea mistică, iar curtea imperială gustul intrigilor, în paranteza necesară pentru a putea parveni, închid paranteza, al flatării, calomniei și corupției. Închid este adeseori un neliniștit lipsit de ponderație și de echilibru, dar întrucât este și grec, bizantinul este eminamente rațional, înzestrat cu o inteligență ascuțită, cu o permanentă curiozitate intelectuală și cu o rafinată subtilitate. Îi plac discuțiile aprinse, controversele și polemica și chiar injurile când sunt inteligente și spirituale produs a două lumi cu tradiții și mentalități atât de diferite, caracterul bizantinului oferă un peisaj moral plin de contraste. Ghirimele Moralitatea lui este mediocră și îndoielnică, închid ghirimele, ambițios, egoist, inconstant în raporturile sale sociale, uneori părând a fi chiar amoral, bizantinul se arată totuși a fi adeseori capabil de curaj, eroism, devotament și generozitate. Ghilimele, dacă inteligența lui este evidentă și adeseori cu totul remarcabilă, în schimb, caracterul său luat în general nu este deloc la înălțimea spiritului său. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Iar un alt bizantinolog, alain se scrie Alain, ducelir se scrie d-u-c-e-l-l-i-r, completează. Gilimele. În fiecare moment al vieții, bizantinul poate găsi pentru problema sa un răspuns mistic sau pragmatic, senin sau pătimaș, conformist sau uimitor de îndrăzneți, închid ghilimele, și totuși există un sistem mental coerent tipic bizantin, bazat pe un fond psihic, în paranteză, de care însuși bizantinul era conștient, închid paranteza, instabil și excesiv. Gilmele, o ilustrare a luptei permanente ce se dă în sufletul lui, între ceea ce el concepea ca bine și ca rău, curentele manicheiste care traversează toată istoria Imperiului sunt mai mult decât o simplă aberație, o extrapolare logică a atitudinii mentale obișnuite. Moștenirea mentală a Bizanțului este ceea ce îi explică pe Piotr, se scrie pe Iotr, Bezuhov, pe Mitia Karamazov se scrie capa a r a m a z o v sau fascinanta figură a lui Iuda Golovliov din romanul lui Saltkov se scrie s a l t i -D a k o v cedrin închid ghilimele, încheiat notă 1. Desigur că, ghilimele, de-a lungul celor 11 secole cât a durat Imperiul se întâlnesc aici caractere foarte diferite. Închid ghilimele, în orice caz, aceasta este imaginea pe care bizantinul și-a lăsat-o posterității. Economia agrară Țăranii După ce în primele secole ale Imperiului dominase sistemul colonatului, în secolul al VII-lea au loc schimbări profunde. Marea proprietate funciară este acum în declin, cultivarea pământurilor cu sclavi sau coloni, de asemenea, în timp ce preponderentă devine mica proprietate a țăranilor liberi. Reforma administrativă care a dus la înființarea temelor, se scrie THMELOR, n-a făcut decât să sporească numărul acestor țărani prin acordarea de loturi din zona de frontieră soldaților, care de fapt erau țărani obligați ca în schimbul lotului să presteze serviciu militar în caz de război cu calul și armele pe care și le procurau singuri. Statul a creat o clasă de mici proprietari ereditari. Acești stratiotes, în paranteză, sau acrites, se scrie a cum mai erau numiți închit paranteza, își lucrau singuri cu familia lor parcela de pământ, la fel ca țăranii liberi. Uneori, alături de aceștia, Stratiotes aparținea uneia și aceleași comunități țărănești, dar nu erau atât de împovărați de impozite ca țăranii. Primeau chiar și o mică soldă, își puteau transmite în mod liber bunurile chiar și unor moștenitori străini de familie. Moștenitorilor le reveneau însă aceleași îndatoriri militare. Cu toate acestea, servajul nu dispare. Încetul cu încetul reapar marile proprietăți funciare laice și ecleziastice. Țăranii care nu pot îndeplini obligațiile față de fisc și de nevoile lor familiale, lucrează pe pământul marelui proprietar care va plăti el obligațiile lor față de fisc în schimbul muncii prestate. În felul acesta, țăranul devine dependent, serv, iobag, legat de pământul stăpânului pe care îl lucrează. Fiii lui vor rămâne și ei servi, legați de mășia stăpânului, dacă nu cumva, acesta le va permite să exercite alte ocupații sau să intre călugări într-o mănăstire. Zadarnic, unii împărați au încercat să abolească servajul. Sistemul a fost de fiecare dată restabilit și a rămas până la sfârșitul imperiului. Întrucât durata muncii obligate a țăranului dependent era prea scurtă, în paranteză între 7-12 zile pe an, închid paranteza, mari proprietari funciari au recurs la o altă soluție. Terenuri întinse erau arendate de proprietari satelor de țăran liberi care le plăteau arenda, în paranteză, renta funciară, închid paranteza, în bani sau în produse. Situația acestor țărani nu era cu mult mai bună decât cea a servilor, căci pe lângă că plăteau impozitele și efectuau corvezile, ei nu puteau părăsi satul aflat pe domeniul marelui proprietar, căci întreaga comunitate sătească era supusă unui impozit global, încât dacă un membru al comunității părăsea satul, ceilalți trebuiau să suporte și îndatoririle care înainte îi reveniseră celui plecat. Cu toate acestea, sate de țărani liberi au existat până în secolul XV, dar numărul lor a scăzut progresiv din cauza creșterii continue a taxelor, impozitelor, corvezilor, în paranteză, pentru construcția de drumuri, poduri, fortărețe, corăbii și altele, închid paranteza, precum și a obligației de a găzdui și furniza hrană trupelor imperiale în timpul campaniilor militare. Marii proprietari laici și ecleziastici sau mănăstirile, vezi notă 1, obțineau tot felul de scutiri și de privilegii, micii proprietari însă țăranii liberi nu. Citesc notă 1. În secolul XII, patrimoniul funciar al mănăstirii Lavra depășea 5.000 hectare. Alte mănăstiri de pe muntele Athos, se scrie Athos, posedau terenuri fertile în Macedonia, una în un domeniu de 1570 hectare, alta de 1150 hectare și așa mai departe. În același secol, inventarul zootehnic al marelui proprietar Ioan Cantacuzino cuprindea 50.000 de vaci, 1.000 perechi de boi pentru aratul moșiei, 1.500 cai, 200 cămile, 300 de catări, 500 de asini, 50.000 de porci și 70.000 de capre. Încheiat notă 1. În această situație, începând din secolele 9 și 10, Imperiul a recurs la pronoia, titlu dat concesiunii de către împărat în schimbul obligației beneficiarului, în paranteză pronoiarului, închid paranteza, de a presta serviciul militar și de a asigura un număr proporțional cu concesiunea primită de soldați, inclusiv armamentul și echipamentul lor. Pronoia la început concesiunea temporară, devenită mai târziu ereditară, fără... A putea fi însă nici alienată, nici divizată, consta în cedarea veniturilor unui sat sau a mai multor sate din proprietatea statului, unui nobil sau unui mare proprietar, în paranteză, care cu timpul va deveni independent de puterea centrală. Închid paranteza. Pronoiarul căpăta și dreptul de a percepe o parte pentru fisc, o parte pentru el, taxele și impozitele datorate de locuitorii satelor respective. Acești țărani dependenți, numiți ghilimele pareci, închid ghilimele, în paranteză paroicoi, se scrie p-a-r-o-i-k-o-i, închid paranteza, trăiau deci pe pământul care de fapt nu le aparținea, în paranteză, întrucât era concesionat ca pronoia, închid paranteza, de care erau legați pe care nu-l puteau părăsi și de pe care nici proprietarul nu îi putea alunga. Parecul datora pronoiarului o prestație în muncă, o rentă în natură și una în bani. În paranteză mai târziu și dări pe vite, porci, albine, pășuni și altele, închid paranteza. Situația parecilor nu era mai grea decât cea a țăranilor liberi, dar ei au trecut de sub autoritatea statului în starea de dependență de marii proprietari feudali. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Conceptul de proprietate funciară în lumea bizantină este diferit de sensul pe care îl da dreptul roman. În Bizanț nu existau proprietari în adevăratul înțeles al cuvântului, ci posesori. Pământul aparținea statului, pentru că reprezenta un interes pur fiscal. Cum tot pământul era supus administrației statului, adevăratul său proprietar rămânea fiscul. Ghilimele, terenul aparține fiscului, adică statului, închid ghilimele, decreta categoric Alexios I Comnen, statului, deci împăratului, căci împăratul putea se sau dărui pământuri laicilor, bisericii sau mănăstirilor. Încheiat notă 1. În ultimele secole ale Imperiului, aspectul unui sat bizantin era foarte complex. În apropierea satului în care trăiau și care constituiau o pronoia, parecii aveau și parcele de pământ proprii pe care le cultivau, dar acestea puteau fi eventual situate și în zona unei alte pronoia, în care caz parecul avea obligația față de doi pronoiari. Sistemul pronoiei în Bizanț a durat timp de patru secole, constituind un factor principal al feudalizării statului. În timp ce stratiotes aparțineau clasei țărănimi libere, pronoiarii aparțin clasei aristocrației feudale. Ei sunt ghilimele puternici, închid ghilimele, în paranteză, din atoi se scrie d y n a -t -o -i, închid paranteza, care în secolul al X-lea aspiră la hegemonia economică și politică, înfruntând puterea centrală. Odată cu dinastia Comnenilor, această aristocrație a pronoiarilor se impune definitiv. Astfel, în timp ce stratioții ghilimele formau baza esențială a forțelor Imperiului Bizantin, pronoiarii au constituit unul din elementele decadenței lui. Închid ghilimele, în paranteză G punct, Ostrogorski, se scrie O, S, T, R, O, G, O, R, S, K, Y, închid paranteza. Densitatea populației rurale depindea firește de regiuni, dar în general era foarte mică. În secolul XI, satele bizantine aveau în mod obișnuit între 10 și 30 de familii. În paranteză, conform ală. Kazdan, se scrie capa azhd-an, închid paranteza. Un altă agricolă fundamentală era plugul arhaic de lemn tras de boi. Plugul greu răspândit în câmpiile din nordul Dunării era necunoscut de bizantini. De altminteri, nici solul în general pietros din peninsula balcanică și din Asia nu se preta la folosirea acestui tip de plug. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cu toate acestea, agricultura bizantinilor era prosperă. În secolele X și XI în Italia recolta era egală cu de patru ori cantitatea semănată și chiar cu trei secole mai târziu o recoltă de 10 ori mai mare decât cantitatea însămânțată era ceva excepțional în timp ce în Bizanț pe unele loturi se obținea în paranteză încă din secolul XI-XII o recoltă de 20 de ori mai mare decât cantitatea însămânțată în paranteză conform fără punct cognaso se scrie cu o g în o închid paranteza încheiat notă 1 Bizantinii cunoșteau cel puțin din secolul X hamul și potcoapele cailor, care însă nu erau întrebuințați la arat. Se cerau cu coase și treierau greul cu ajutorul unor sănii trase de boi sau de asini, peste snopii așternuți pe arie. Forma obișnuită a economiei rurale era producția casnică. Ghilimele, întreaga economie bizantină era bazată pe o producție redusă și pe folosirea unor unelte tradiționale și simple. Și cu toate acestea, economia bizantină tinde spre Autarhie. Închid ghilimele. În paranteză Kazdan Închid paranteza. La fel de admineri ca economia țărilor din Occidentul acelui timp. Figură, pagina 249. Reprezintă două scene din mozaicul pavimental al Marelui Palat Imperial din Constantinopol, secolul V. Încheiat, figură. Figură, pagina 250. Reprezintă medalion de aur cu portretul împăratului Justinian I, secolul 6, cabinetul medaliilor Paris. Încheiat figură Meșteșugurile și comerțul Spre deosebire de Occident, unde perioada migrațiilor a fost catastrofală pentru viața urbană, în Imperiul Bizantin, marile orașe au continuat să aibă o viață înfloritoare, cu o activitate artizanală și comercială intensă. În fruntea lor se situa Constantinopolul. Aici, activitatea artizanală, cea mai importantă, era consacrată articolelor de lux mătasei și veselei de aur sau argint, obiectelor emailate lucrate cu tehnica cloison, se scrie călăoi z o -n, n e cu accent ascuțit, și celor sculptate în fildeș, mobilelor intarsiate, bijuteriilor de un gust rafinat, etc. Atât activitatea artizanală cât și cea comercială erau foarte sever controlate de organele statului. Nu numai producția armamentului sau baterea monedei erau monopol de stat, ci și vopsitul cu purpură, țesăturile cu urzeală din fire de aur, producția bijuteriilor de mare lux sau a mătăsurilor mai scumpe. Cea mai importantă manufactură de mătase funcționa chiar în incinta Palatului Sacru. Procesul de confecționare, în special a mătasei, era organizat și supravegheat cu cea mai mare atenție. Sesătorul nu putea cumpăra firele direct de la sericicultor, decât printr-un intermediar, căruia îi da banii printr-un oficiu al prefecturii, după obținerea unor aprobări, înscrierea într-un registru de evidență, etc. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Nu era admis ca una și aceeași persoană să efectueze două sau mai multe operații. Nici meșteșugarul nu-și putea procura materia primă de oriunde, nici negustorul nu putea lua spre vânzare marfa de la oricine. Prefectul îi indica furnizorul, îi fixa cantitatea de marfă sau de materie primă și îi stabilea beneficiul admis. Înainte de a le pune în vânzare, mărfurile erau ștampilate de un funcționar al prefecturii. Controlorii vizitau periodic atelierele și prăvăliile. În paranteză, pentru toate aceste detalii, conform Gerard, se scrie GE cu accent ascuțit r r Walter, se scrie W-A-L-R, p cit punct la bibliografie, Închid paranteza, încheiat notă 1. Negustorul care cumpăra mătasea de la atesător nu o putea vinde cu amănuntul decât la un preț stabilit de corporație și numai printr-un intermediar autorizat, în paranteză al cărui beneficiu era fixat la 8%, închid paranteza. Stofele fine și mătăsurile deosebite interzise la export nu puteau fi comercializate decât la foarte puține persoane autorizate cu toți ceilalți, meșteșugari și negustori, și cei care lucrau în această ramură erau încadrați în numeroase corporații specializate, torcătorii, țesătorii, vopsitorii, creatorii de modele, negustorii de mătase brută, cei de țesătură finisată, cei de mătase siriană, cei de veșminte de mătase și așa mai departe. La fel de strict organizată era și activitatea producătorilor și a avânzătorilor de țesături de in sau de bumbac, în paranteză, stofele de lână destinate de regulă celor mai săraci erau confecționate în casă, închid paranteza. Nu există un singur sector de producție sau comercial care să nu fie încadrat într-o corporație, condusă de un președinte numit de prefectul capitalei, asistat de un adjunct numit tot de prefect, dar dintre funcționarii administrației orașului, acesta era, ghilimele, ochiul, închid ghilimele, prefectului, în paranteză, și, de fapt, adevăratul șef al corporației, închid paranteza. Corporațiile funcționau după norme precise, respectate cu cea mai mare strictețe. Disciplina era severă, iar condițiile de admitere în breaslă erau amănunțit reglementate. Candidatul înainta o cerere prefectului susținută de recomandarea a cinci membrii ai corporației. După ce achita taxa stabilită, prefectul îi indica în cartierul respectivei corporații locul unde își putea deschide atelierul sau prăvălia. Conducerea corporației stabilea și cantitatea de produse pe care membrii ei aveau voie să o realizeze și regimul de lucru și salariul muncitorilor și situația ucenicilor. Activitatea artizanală sau comercială liberă, munca în regim propriu, inițiativa individuală, concurența erau excluse. Statul controla îndeaproape totul. Prefectul capitalei, sub a cărui jurisdicție se aflau toate breslele, inspecta atelierele și magazinele, controla registrele, stabilea care articole nu puteau fi exportate. Dintr-o culegere de ordonanțe și dispoziții datând din secolul 10, în paranteză cunoscută sub titlul de Cartea Prefectului, închid paranteză, avem informații privind de reglementarea activității corporațiilor, dintre care a agricultorilor și a juvaergiilor, în paranteză, al căror beneficiu era limitat la 8%, închid paranteză, a bancherilor și a notarilor, în paranteză, care erau obligați să verse a 12-a parte din câștig salariaților lor, închid paranteză, a parfumierilor și a... A spițierilor, în paranteză, care vindeau nu numai doctorii, ci și vopsele și mirodenii, închid paranteză, a fabricanților de săpun, a vânzătorilor de pește, a tăbăcarilor, a măcelarilor, a brutarilor, în paranteză, care erau obligați să închidă la ora 8 seara, închid paranteză, sau a negustorilor de aromate și coloniale, singurii, în paranteză, împreună cu brutarii, închid paranteză, care nu erau obligați să locuiască în cartierul bresleilor, vezi notă 1 Citesc notă 1. Până și cercetătorii erau organizați într-o breaslă, ghilimele, profesiunea, închid ghilimele, lor a fost de la început recunoscută, în paranteză, și într-un fel folosită, închid paranteza, de autoritățile bisericești, iar hoții, foarte numeroși, îndeosebi în capitala imperiului, erau organizați în mai multe, ghilimele, bresle închid ghilimele, în paranteză, firește, nerecunoscute, închid paranteză, după genul și modul de furt în care se specializaseră. Încheiat notă 1. Constantinopolul, în care se concentrase masiv activitatea comercială a Imperiului, după pierderea Siriei, Egiptului și Palestinei, era situat în punctul de intersecție a celor mai importante drumuri comerciale ale lumii antice și medievale. Comerțul pe uscat și comerțul maritim îi aduceau Bizanțului produsele din Orient, Veznotă 1, prin Peninsula Balcanică, drumurile comerciale fluviale legau Constantinopolul cu Europa Centrală. Prin Marea Neagră și Marea Caspică îi erau aduse mărfuri din Rusia, din Caucaz și traversând Turkestanul, se scrie Türk, capa an ul din Asia Centrală, prin nordul Alexandriei și prin Marea Rusie, capitala primea produse din Etiopia și Africa Centrală. Citesc notă 1. Ghilimele. China, India, Sudul Arabiei și Abisinia furnizau cele mai importante materii prime industriei produselor de lux care îi aduceau câștiguri foarte mari. Din China venea mătasea, din India condimente ca piperul, scorțișoara, gimberul sau, dintre materiile colorante, prețiosul indigo. Din India se mai importau și abanos, pietre prețioase și aur. Sudul Arabiei și Abisiniei furnizau tămâie, smirnă și fildeș african. Printre articolele de export ale Imperiului figurau pe lângă produsele de ceramică, sticlărie, țesături și uneltele de fier deosebit de apreciate. Închid ghilimele în paranteză Hosig Se scrie H-A-U-S-S-I-G. Închid paranteza încheiat notă 1. Caravanele care străbătau Siria și Persia, precum și corăbiile trecând prin Golful Persic, legau Imperiul de India, Cylon, se scrie c e y l -O -N, și extremul Orient. Asia Mică furniza Imperiului mari cantități de grâne, Egiptul, îndeosebi bumbac, dar și grâu, tracia, și bovine, miere și pește sărat, din Transilvania venea sarea, iar din Serbia metale, din extremul orient mătase brută și mirodenii, din India și Salon, perle, filde și pietre prețioase, din Siria se aduceau la Constantinopol vinuri alese și covoare de preț, din zona Balticei, ambră și pește uscat, din Rusia, sclavi, blănuri și ceară, din Europa Centrală, vinuri pânzeturi de cânepă, arme, cherestea și sclavi. Din toate acestea, principalele articole pe care le importa Bizanțul rămâneau mătasea, fildeșul, pietrele prețioase, blănurile și mirodeniile. În schimb, Bizanțul exporta, ma, în paranteză, mai puțin decât cerea piața, închid paranteza, în țările din răsărit, țesături de in și de bumbac, coloranți, sacâzi, pietricele colorate cu oxizi metalici și cu aplicații de foi de argint sau de aur pentru mozaicuri, iar în Occident și în regiunile nordice, mătăsuri. În paranteză, nu din cele mai de preț, însă, închid paranteză, emailuri, bijuterii și obiecte din fildeș sculptat. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Exportul armelor, articol pentru producția căruia meșterii sirieni din Damasc, erau renumiți, era interzis prin lege. Lamele săbiilor însă erau exportate prin contrabandă, mai ales în Persia. Încheiat nota 2 în general, volumul exportului era sub nivelul cererilor, dar Bizanțul realiza venituri considerabile din taxele impuse comerțului de tranzit. O altă sursă importantă de venituri provenea de la caravanele și navele străine, în paranteză căci bizantinii preferau să nu se servească de propriile lor nave comerciale. Închid paranteza. Negustorii străini aveau la dispoziție cartiere speciale, cu locuințe, antrepozite, hanuri, grajduri pentru catării și cămilele caravanelor lor, pentru care plăteau sume serioase. Asemenea, cartiere comerciale, în paranteză mitata, închid paranteza, aveau la Constantinopol negustorii venețieni, pisani, amalfitani și alții, în timp ce numeroși negustori persani le mai aveau și în multe alte orașe ale Imperiului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Imediat după sosirea în port, negustorii străini trebuiau să prezinte vameșilor bizantini lista precisă a mărfurilor aduse, după care primeau permisul de ședere de obicei pentru trei luni. Încheiat notă 1 Începând din secolul XI, obiectele care prevalau în exportul bizantin de până atunci nu mai sunt articolele de lux, ci mai degrabă bunurile de consum, în paranteză cereale, închid paranteza, sau materiile prime pentru industria textilă, în paranteză lână, in, închid paranteza. Produsele exportate, în paranteză conform al Kazdan, închid paranteza, erau vândute mai ales prin intermediul agențiilor comerciale, în majoritate aflate în mâna evreilor bizantini. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În special, marile comunități ebraice din Constantinopol, Salonic, Corinth și în Italia, Bari, orașe în care evreii își aveau cartierele lor. După perioada persecuțiilor din secolul 8, aceste cartiere au căpătat o oarecare autonomie. Spre deosebire de situația evreilor din Occident, în Imperiul Bizantin nu le era interzis evreilor accesul la nicio profesiune. În paranteză idem, închid paranteză, încheiat notă 2. Cu statele din care Bizanțul importa articole mai importante, în paranteză Persia, India, Abisinia, statele din Asia Centrală și din Sudul Arabiei, închid paranteza. comerțul se desfășura în cadrul economiei monetare, cu negustori din Rusia însă, în paranteză, Inclusiv cu cei din Siberia, închid paranteza, comerțul se făcea pe baza schimbului de mărfuri.